basi karibu katika shule ya Biblia katikati mwa leo tarehe 20 Mei 2021 tumesomewa mlango wa arobaini wa kitabu cha Manzo e, tumesomewa jumla ya mistari 23 mingi kiasi e, na yote husu kisa kikubwa cha eh watumishi wa farao wawili waliokuwa wamefungwa eh walioikuwa amefungwa pamoja na Yusufu kwenye ile gereza alipokuwa amefungwa Yusufu na ndoto zao. E, zao na ndoto zao na jinsi ambavyo Mungu alimwezesha Yusufu kuweza kuzitafsiri zile ndoto. Kwa hiyo kipindi hiki tunaendelea na na ma, Mungu anaendelea kuongea na sisi e, katika kupitia maisha ya Yusufu. Na ndivyo ilivyo Biblia. Eh Mungu anaweza kaleta e, kitu kama hadithi au akaelezea tukio kama hili na Mungu anakuwa na makusudi tujifunze vitu fulani kutokana na maisha ya mtu fulani katika Biblia. E, kwa hiyo wiki hiki tunaenda kujifunza e, ma, neno ya Mungu, mambo ya Mungu, maisha katika maisha yetu kule katika kutokana maisha ya Yusufu. E, kutokana maisha ya Yusufu na watu aliyokuwa anakutana nao kama Hawa, e, watu wawili, moja alikuwa mnyoeshaji wa Farao, mwingine alikuwa mwokaji wa Farao. E, na kama kukumbusha tu mlango uliopita ulikuwa mlango wa 39 eh tuliona Yusufu ndipo aliposhinda kile kishawishi cha mke wa Potfa aliyofuza maono mengi pale aliongea na sisi kujifunza mambo mbalimbali kutokana na maisha ya Yusufu katika ule mlango wa 39 mlango wa 38 nakumbuka ilikuwa habari za Yuda na maisha yake aliyofanya ambayo hayakuwa yanampendeza Mungu Mungu pia aliongea na sisi alitufundisha kupitia maisha ya Yuda na mlango wa 37 ndipo tulioanza eh e, tutaanza e, kujifunza habari za Yusufu eh na tutaendelea hivyo mlango moja ni mlango mrefu sana wiki ijayo tutakuwa na mstari na mistari mingi sana katika mlango moja kitabu cha manzo eh naye nahusu Yusufu 42 mpaka mwisho wa sura. Kwa hiyo leo tuko mlango wa 40 eh katika mlango 50 ya kitabu cha manzo eh tuko tunasoma mlango wa 40 tumesogea. Eh ni jambo jema. Basi e, tusi udi nyuma tuzunike moyo tuendelee kumlingana Mungu katika utumishi huu Mungu wabariki sana um, um, sasa tutajifunza mambo mengi kwa kweli lakini waya tutaweka manne tutajifunza mambo makubwa manne kwa leo makubwa manne e na yote e, yatakuwa yanatokana na hali e, na mambo tuliyojifunza katika mlangu wa arobaini na Eh jambo la kwanza hoja ya kwanza uko ni kuhusu ndoto habari za ndoto habari za ndoto na nitaeleza baadaye kidogo kwa undani zaidi lakini e, au ndoto katika maisha ya Mkristo e, maana ya ndoto na nini inafanya na nini tutajifunza kidogo hizo habari e, lakini hoja ya pili ukao ipata itakayoanzia mstari wa somo mpaka wa nani Iyo ilikuwa inaanzia moja mpaka 6 tutajifunza habari za kujali shida za wengine hata kama sisi tunazo za kwetu eh, tutaona ni hoja kubwa sana Mungu anatufundisha tunaona kwa mfano eh, Yusufu anafuatilia furaha na shida za wafungwa wenzake wakati za kwake zilikuwa kubwa zaidi kwanza alikuwa za mgeni pili alikuwa kijana mdogo eh na kadhalika kwa hiyo tunaona kwamba hata kama tuna shida lundo tele nyingi kiasi gani basi mimi bado kujali shida za watu wengine natujifunza maana yake ni nini katika maisha yetu ya kila siku na pia tunajifunza habari za e, kusema kweli hata kama ukweli unauma e, mfano tumeona hukuna ndoto mbili ndoto moja ilikuwa ni nzuri e, ya yule mnwishaji nyingine ilikuwa inamwambia yule mkaji wa mikate kwamba yeye atatundikwa Yusufu, Yusufu hakuificha, alimwambia ukweli. Eh of course utajifunza pia kwamba e, kuna namna ya kusema ukweli unaouma eh sio kwamba anaenda sasa unashangilia wewe naenda kupata hapana. Mwingine anasema kuna me, kuna mmoja nimskiye anasema watu wanasema kwamba mimi waandishwe habari wanasema mimi nilikuwa nimelewa eh mwaka huu anaenda wote kuangamia kabla ya mwezi wa ngapi. Maneno kama hayo. Kwa hiyo si kasimaanishi hapana. Ni kweli ndapokuwa ni kweli Eh basi tuiseme kama ni kweli inayotokana na kweli ya Mungu. Eh Biblia inasema watakashe kwa ile kweli neno lako ni ndio kweli. mwisho mtangaje jifunza, ya nne itakuwa inahusu itaanzia mstari wa 20 paka mwisho. Eh ina inahusu um, eh Usikatishwe tamaa na mtu uliyemtendea mema hata kama hajakurudishia mema yani usijisikie kufakufa au tamaa kasema sitaka tena nisaidie mtu nilipo niliyokuwa nimemsaidia kanisahau hao. Kwa, kani kwa mfano tutaona Yusufu alimsaidia mojawapo katika wali kumtafsiria ndoto zake. Akamwambia lakini jamani Unikumbuke Kwa umerudishwa kwenye kiti cha cha kumlisha mfalme na nini? Manake ni mtu mkubwa huyo. unikumbuke unisemee vizuri. E, yule mtu akamsahau milele. Eh kwa yu, manake, pia tusimtekie sana mwanadamu. Eh, anadamu saa yote unaweza kumtendea mema lakini asikurudishie mema hiyo ni sehemu ya maisha yetu na siyo wanadamu mwingine na mimi mwenyewe naye sema eh, na sisi tuliyoko hapa wote tunao sikiliza amina gani vitu vya msingi kujifunza kutokana na hiyo turudi katika ile hoja sasa ya kwanza inayohusu ndoto em um, some mstari wa kwanza unasema hivi ikawa baada ya mambo hayo nyoshaji wa mfarme wa Misri na mkeji wake wakam mp kosea kimsingi kumkosea wana wao mfalme wa Misri msana wa pili farao akagadhibika akawa maakida wake wawili mkuu wa wanyonyeshaji na mkuu wa okaji akawatia katika lindo nyumbani mwa mkuu askari humo gerezani mahali alipofungwa yusufu mkuu askari akamwekea yusufu watu hao naye akawahudumu nao wakakaa katika wakakaa siku kadha kadha, katika kifungo tunendea mpaka wa wakaota ndoto wote wawili kila mtu ndoto yake usiku moja kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake mnyeshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri aliofungwa gerezani mtu shia e na mstari, okay, yusufu akaoje asubuhi akawaona wamefadhaika hapo, e, kwa hiyo tutaanzia hapo hoja pili kwa tunaona kwamba kuna kuna habari za ndoto eh sasa ndoto yenyewe tutakutana nayo huko mbele ya safari maana hapa hatuja hatujaiona walivyatuambiwa hatuja walivyoota tunaiona kwenye misali mbele tuposomewa kwamba zile ndoto zilikuwa zinahusika hivi na hivi na tafsiri yake ilikuwa hii lakini tuanze tu na hoja ya kuota eh, bila ku, kuongelea tafsiri tafsiri itakuja ta baadaye kidogo eh kwa kuna habari nyingi za mambo ya ndoto kwanza nitangulia kusema kwamba eh, somo la ndoto ni miongoni mwa masomo makubwa sana yamejaa katika makanisa na hawajui kutofautisha kati ya ndoto ya kulala usiku e, ambayo huwezi ukachagua uoteje e, hoteli eh uwe na ndoto kubwa na nini Wakiwa ma, maanisha labda malengo e, kwa hiyo hiyo vitu ni vitu tofauti e, ndoto huwezepaa kwenye usingizi ukachagua kama nitaotaji eh na tuluna, e, mambo kama hayo lakini wote vile bila kujarisha umeiota ume ujafanya nini kuna mambo ya kufundishana na namna ya kutafsiri ndoto tumeona kwamba mtu hakuna tafsiri ya waziwazi tunaa kwamba hakuna e, hakuna dalili unaweza kuitumia ni kwamba ni jinsi Mungu aliyoileta wakati huo lakini leo hii kuna vitabu vingi vimeandikwa na kuna mtu mmoja anaitwa Shindo Makasege ndio mhubiri mkuu e, wa ndoto eh wa uongo wamegawanywa wana, wame wame, wame, wanapewa idara kuna mwingine kwambia wewe utawajaza watu roho mtakatifu utawadanganya watu katika kuwajaza jaza. jaza. Utakuta sio huyo wandoto, ni watu wao tofauti. Eh? Ana, anajua kukaba sehemu eh, husika kwamba nani asimame wapi nani anawapanga watu wake. Wewe utawadanganya kwa kuwaotesha otesha. Wewe utawadanganya kwa kuwafufua fufua. Wewe kwako tu waambie utawafufua hata kama ujawe kufua mtu kwa muda miaka 50. Eh? Mwingine atapewa eh, labda uponyaje namwambia wewe ukienda kwa fulani utapona eh na huyo utakaye sikia labda amepewa kazi ya kuothesha watu utakuta mambo ya kupona ya, ya, ya, ya anachokiita si karamasini haipo lakini Mungu ni huyo huyo Mungu ni huyo huyo sasa kwa sababu somo la ndoto ni kubwa eh ni tulishawahi kurihubiri hapa eh Huwezi katika somo kama la leo ambapo kuna mambo mengi tulioona ukamaliza eh, kwanza ukafuta mauongo-wongo yanayoelezwa kuhusu ndoto. Kwa hiyo eh, somo la ndoto ushare hubiri na kumbuka ni mwaka jana 2020 usikumbuke mwezi wangapi lakini ukienda katika website yetu kwa wale alamu ambao walikuwa hawajawahi kutusikia eh, katika website ya kanisa letu ifbbaptist.org eh, ukienda katika kutafuta kwenye mahubiri kuna somo la ndoto Tuliona tu kwa kukumsha wakati ule. Tuliona kwa ujumla kwamba kuna ndoto kwanza za aina kuu tatu, matatu ya ndoto. Kuna ndoto nyingi zinazotokana na mazingira tunayoishi kwa mfano ukienda sehemu ukaona labda majengo marefu na unaweza kulala unayaoota. Kwa hiyo hizo ndoto zinatokana na mazingira tuliyoshinda. Na hata kuna sababu za zinazojulikana hata za kisasi kabisa kwamba ubongo unakuwa kama unaanza kujirejea ulivyo Eh, lakini kuna ndoto zinazotokana na Mungu mwenyewe. Anakuletea ujumbe kama eh, ndoto za Yusufu Lakini kuna ndoto nyingi zinatokana na Shetani. Eh, na Shetani tu anaotesha mtu eh, wakati mwingine kwa kushambulia, kukuogopesha, kukutishia na kufanya nini eh, Na za Mungu zinaweza ikaja kama kukuonya kufanya nini. Kwa hiyo hizo eh, ni aina za ndoto wanaohubiri mambo ya ndoto wanakuambia kila ndoto ni ndoto ya Mungu lazima ufanyie kazi. Bana eh shetani watu wengi e, wengine akawapa hata ujumbe wakaanzisha mpaka makanisa. E, anawaotesha, anawapeleka anaw vitu afanye nini? Eh eh hilo wakati tunafundisha somo la ndoto. Lakini leo pia tutajifunza mambo kadha kadha. Na Somo la ndoto ni nzito kwa sababu gani? Ni ni njia kubwa inayotumiwa na mtu yoyote ambaye anataka kuhubiri kitu cha uongo, anakifunika nyuma ya neno nimeoteshwa. Kwa sababu huwezi kuakidhibitisha. Neno la Mungu mtu atakayotaka kuhubiri kwa uongo, eh? Akatumia neno la Mungu, kwa sababu limeandikwa liko wazi wazi. Eh, anasema nena ndoto yako, uiweke kwenye Biblia, uiweke bayana, anasema katika kitabu cha cha Habakuki. Mungu alisemwa ndoto zake aliziandika kazaika kwenye kitabu kama za Yusufu. Iwe bayana na siweza kusema nimeota ndoto leo kuna nimeotefa leo usiku hapa kuna watu watatu wanaenda kuinuliwa. E, ha, njia ya uongo? E, nj, lakini pia ni njia ya kutishia. Kutishia tushe e, mtu labda anataka kuhubiri mafundisho ya uongo akataka kutishia watu anaweza akapitisha katika e, katika um, katika ndoto katika ndoto. Em twende katika kitabu cha e, twende katika kitabu cha Ayubu tuone tuone jinsi ndoto zinavyotumika. Ki... hakuna kitu kwenye Biblia kwa bahati mbaya. Em twende Ayubu. Ayubu tulifika pale mara sehemu nyingi nyingi lakini tutuanzie Ayubu mlangu wa ta Tuone ndoto. Tukiona jinsi ndoto zilivotumiwa wakati wa Ayubu, wakati wa mateso aubu na sisi tuchukue tahadhari. Ayubu, e, ayubu mlango ule wa saba mstari ule wa 14 em sikiliza ujumbe anasema hivi anasema ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono huyu ni Elifazi alikuwa me, wa, wale watatu na actually walikuja baadaye kwao wanne anaongezeka mtu anaitwa Elihu Elifazi e, mtemani na na Bildadi eh mfuni na na mtu mwingine aliyejulikana kama Zofari eh? pamoja na Erhu. Sasa hawa wanamwambia Ayubu vitu vya uongo wa, wanamtisha kwa ndoto. Ayubu anasema mnamtisha kwa ndoto zenu. Kama ilifanyika kwa watu wa Mungu kina Ayubu wakatishiwa na watu wengine kwa ndoto eh je, hauwezi kafanyika leo hii? Nafanyika sana tu. E Mtu wa yenyewe anapomtisha au aliyomdanganya mdanganya e. Ukisoma katika kitabu cha cha Ayubu huyo mlango ule wa, wa tano Tuanzie mstari ule wa Ayubu tano e. tuone ndoto zinazotumiwa na na, na na na na na mashetania e. na, na, mahu, na na wahubiri wa uongo eh Ayubu 5 24 nne, nne pale Ayubu nne mstari wa 12 mpaka sita Huyu ni anataka kusema uongo njia anayotumia kama wale wale wa, wa, wa, wanaohubiri makanisani leo eh aliona njia pekee anaweza kutumia ni kusema alioteshwa e, ayubu nne mstari kuanzia 12 anasema hivi anasema basi nililetewa neno kwa siri sikio langu likasikia manongono yake katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku naona ndoto zimeshaanza kuingizwa hapo usingizi mzito unawaangukia hapo wanadamu hofu iliniangukia na kutetemeka lazima kuingilia na hofu wewe nimeota kwamba unaenda kuondoka imama yanaenda kukupata emlete naenda katoe pesa ili kusudi nikuombea na nini eh? maneno kama hayo hofu iliniangukia na kutetemeka iliyo itetemesha mifupa yangu yote ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu na nywele za mwili wangu zilisimama hiyo pepo ilisimama Ilisimama kimya msiweze kutambua sura yake mfano ulikuwa mbele ya macho yangu kulikuwa kimya nami nilisikia sauti ikinena je akaanza kutaja maneno yake haya mambo yote ni uongo kwa sababu sina muda wa kwenda huko tutakuja kujifunza kitabu cha hebu sio muda mrefu eh, ukisoma katika mlango wa mwisho Labda labda twende tu pale kidogo Tutuone kwamba ndoto zinatumika kwa uongo kama kutisha kama kuleta mahubiri ya uongo na kama nilivyokuwa katika Ayubu ndivyo hiyo mpaka sasa hem tuende katika mlango ule wa mwisho kabisa kitabu cha Ayubu Ayubu mlango 42 eh Anasema Anasema mstari wa saba anasema hivi 42 saba anasema basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo Bwana akamwambia huyo Elifazi mtemani huyo aliyekuwa na wota Anasema hasira zangu zimekata juu yako na juu yako ya hao rafiki zako wawili kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu kama alivyo nena mtumishi wangu ayubu. Wa hao watu walikuwa kweli. Mungu anawaambia mnanisingizia mna ninyi. Na nina hasira na ninyi. Sasa huwezi uka, ukapata kitu kinyume na hiki kutoka katika Biblia. Lakini utawaambia watu waandika vitabu mpaka sijiwe kwa si, series ya vitabu na vinaweza kwa bei kubwa lakini ni uongo ni uongo kama ilikuwa wakati wa ayubu ndivyo ilivyo sasa eh na hawaishi hapo hembe tuelekea katika ayubu yoyo ayubu 33 tusome mstari moja wapo pale ayubu 33 tunaona kwamba sio mtu mmoja eh? kuna mwingine pale naye anashema mstari ule wa 15 ayubu 33 15 eh tuko tunangalia habari za ndoto sio katika uh, somo lote eh? kuna vitu vingi lakini tuangalie ndoto zinatumikaje vibaya Eh mlango wa 10 wa 33 kitabu cha Ayubu mstari ule wa kumi 15 na anasema katika ndoto katika maono ya usiku usingizi mzito waje hapo watu katika usingizi kitandani anaanza kueleza alichokipata wewe ni mtu anaitwa erihu eri, watu wawili wote wanakuja na ndoto ndoto za uongo na Mungu anasema mnadanganya Eh na tulishaona sehemu nyingine soma katika Yeremia Mungu anasema anasema manabii E, e, kwa mfano tusome katika Yeremia, mfano tu, Yeremia 23. Siko nimeandaa sana lakini twende pale. Eh. Yeremia 23. Tusome mstari ule wa eh wa na e, mstari ule wa 25. Na, na Nasema hivi. Eh, e. Yeremia 23 tusome 25 na Nasema hivi. Nimesikia sikia manabi manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu wakisema nimeota ndoto nimeota ndoto. Hi habari ipo leo haipo leo? Ipo. Hey, ipo leo? Nimeota leo ndoto nimeota ndoto. Je, mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya wanadamu wanaotabiri uongo hata lini manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe unasema hizi ndoto mnazoleta nyingi? Hizi ndoto tunazozisikia kwenye makanisa na mambo watu wanayoishi ni yote yanafanana na huu uwongo tuliouona. Mtume ndani katika kitabu cha tuko tunaangalia kwanza ndoto eh nafasi yake sehemu kubwa. Okay, tutakuja kuona kwa mfano nitaeleza kwa nini baadhi ni ndoto zipi na sio nyingi. Mtume ndani katika kitabu sasa cha Waebraania mlango wa kwanza. Waebraania mlango wa kwanza. Eh Ibrania amlango wa kwanza. Msao wa kwanza anasema hivi. Eh. Em sikiliza wa kwanza. Anasema hivi. Mungu ambaye alisema zamani za baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mungu alisema na watu wake kwa namna nyingi. Biblia nasema Eh. Mimi naamini katika njia alizotumia mmoja wapo ni ndoto. Kwa mfano aliongea na na, na sisi kupitia ndoto ya Yusufu aliyooteshwa kwamba ae alikuwa ni nyota yake iminamiwa na mwezi na jua na nyota nyingine moja zikiwa ni ndugu zake e, na nini Mungu sio hizi ndoto za uongo tumezoana kwamba tabia ndoto za uongo ni nini zinakuwa zinatamanda ndani yake zinakuwa zina zinaongozwa na mtu ambaye hatumi Biblia lakini mtu kama Yusufu ni mcha yuko tayari yu, ni, ni nabii wa leo yupi ambaye yuko tayari kwenda gerezani kwa ajili ya Kristo eh kwa hiyo ni huyu akitokea mtu ambaye ana, ana na, na, na, na sio lazima tuende tu, tu, tu katika ukamilifu wa neno lile. Anasema hivi, Mungu ambaye alisema zamani, anasema hivyo vitu ni vya zaidi Na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mmoja ni ndoto, eh? Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote tena kwa kwa kile alifanya ulimwengu. Anasema mwisho wa siku hizi uko nyuma Mungu alitumia njia nyingi nyingi. alikuwa e, anaotesha, alikuwa na, hotesha, alikuwa na to, ana, wakati wengine sauti unaisikia inanena na, nasema, lakini mwisho wa siku hizi amesema na sisi kwa njia ya Kristo. Na nj, neno jingine la CRISTO jina jingine la Kristo ni neno la Mungu. Mwyo, hakuna kitu katika Biblia ambacho kwa kweli kimebaki bila kuguswa na neno la Mungu. E, unapokuwa katika TABU namna kutoka katika zile tabu sababu ulioanza katika zile tabu namna ya kuzishinda biblia imesema eh anasema ta shida zenu anasema fadha zenu mtisheni bwana eh ombeni bila kukoma eh anasema eh, tafakari njia zangu na maneno yangu ya kale ingia katika neno langu utapata majibu leo leo watu wanatafuta majibu nje ya neno la Mungu wakati 98% unakuta hawajai hata kuisoma wanatafutia majibu yao tu eh, watu naona, eh, tunaona tunaona eh, hali kama hiyo kwamba ndoto zinatumika eh, vibaya hem tuende katika sehemu chache tuangalie Mungu mara nyingi anapotumia ndoto an, anapotaka kuongea na sisi eh tuangalie Kristo Kristo alikuwa anatumia sana ndoto alikuwa anatumia nini Tueleke katika kitabu cha Matayo. mlango ule wa tisa. Matayo 19. tisa 19:4 Biblia nasema hivi. Mathayo 19 tutaenda sehemu kadhaa kadhaa. Eh tuone Mungu alipokuwa anaweka uzito. Eh Eh Mathayo 19 mstari wa 4 anasema hivi. Anasema hivi, akajibu akawaambia hamkusoma ya kwamba sina haja ujumbe aliyokuwa anasema Mungu anataka kwanza tusome Anasema je hamkusoma inakuwaje Mnaongea hivivitu vitu hamkusoma Hamkusoma neno la Mungu Yesu ndo alikuwa anawashangaa watu anauliza nini inakuwaje mnaongelea hivi vitu wakati neno wa Mungu limeandikwa hamkusoma Nyinyi mnataka kwenda kutafuta ndotondoto kwa nini msisome neno wa Mungu ndo majibu yalipo pale katika ruka ruka mlango ule wa wa sita, tatu, anasema hivi uka sita tatu ruka Nangu wa sita mstari wa tatu, anasema hivi Yesu akawajibu akawaambia hamkulisoma hata hilo alilofanya Daudi Mungu anatoka kwamba twende kasome kwenye Biblia ndio kuna majibu Yaani muda wote Mungu anawashangaa watu ambao hawakusoma. Hamkusoma? Hamkusoma? Eh. Biblia inasema katika Zaburi ya miyamoja, na nane mstari wa pili kaenda pale. Sitaenda pale kwa leo. Anasema, Bwana, neno lako melinua juu sana kuliko jina lako. Mungu neno lake ameninua juu, amelipa nguvu, amelipa majibu, amelipa ujumbe. Mm? Amelinua kuliko jina lake Eh? Kwa hiyo ni kitu ambacho na Yesu anashangaa watu ambao wakikosa majibu anawaambia mungekuwaumesoma mungepata majibu. Leo mtu anakuambia kwamba bana nimepata kazi iko hivi na hivi mazingira yake ni sasa naomba ni Mungu nionyeshe ni taw ni fanyeje. Mungu anasema nenda kachana nimo ni, katika Biblia kila kitu. Eh na mm tulikuwa kwenye Luka mlango wa sita Tuende luka mlangu ule wa wa 10, mstari wa 26 anasema hivi. Luka, tuna Yesu muda wote alikuwa anadai watu wasome wapate majibu. Luka sita Nasema hivi. Anasema akawaambia imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? alimnaote Yesu alipokuwa anaona watu hawawelewi ili vitu anatafuta majibu nje anatamana nenda katika Biblia kuna majibu. E, Hamkupata kusoma. Eh? Hamkusoma. E, kwa hiyo jamani na sisi mtu anayesoma neno la Mungu ana majibu mengi kuliko mtu anaye anayekwenda ku, kuoteshwa. Na kuna watu wanakwambia mza wanafundishwa namna ya kuota. Na namna ya kutafsiri ndoto. Tutaona kwamba ndoto ni tafsiri na Mungu kwa wakati huo kulingana alivuzileta vile vile. Kwa hiyo tunaweza kujifunza mama maker hapa lakini eh tu, tu, mbele kidogo eh. Mm. kwa hiyo sasaikuwa nakukumbusha muda wote watu kusoma neno na kupata majibu ya mambo yale yokuwa yanawapa shida hebu twende twende katika kitabu cha matendo mitume sema ambapo anapenda sana kuitumia tukaoondoka bila kugusa maeneo yanayotumika na, na na na watu kwa kuhubiri wow, unajua ili kusudi mtu aweze kudanganya lazima aweke vipengele fulani vya ukweli. Lazima ukisema uongo mtupu kabisa watu watakataa kukubali. E, kwa mfano kuna mtu mmoja anajiita Nabii Tito. Alitokeaga Dodoma hapo katikati. sijui wakawa na kuhubiri, sijii kuliwa pombe. Vivyo watu wasiwatoka sababu unaona uongo. Manu, wa, wa uongo. Manabii wa uongo wawazi wazi na wa namna hiyo hawani wala hamtishi hawa mtu yote mwenye ufahamu. Wabaya ni wale wana ambao wanajitanya mwa biblia E, hao ni hatari? Lakini haikupita muda mrefu akaenda kaungana na bibi mmoja anayejaza watu roho mtakatifu hapo Mbezi Beach. Wakao wanaongea lugha moja na anakwambia mimi ni shoggar, ni, lakini nimeanza ni, ni, ni nimeacha ni kidogo na wanamuza sasa wewe, huyu e, anayejaza watu roho mtakatifu na mwenzake hao. Wewe mbona sasa unapaka una, una wanje kama akina mama? Ninakwambia anasema ninapendezesha eh, la roho mtakatifu lazima ulipendezeshe. Kwa hiyo unaona kwamba hata jificha muda mrefu atagundulika. Eh. Soma katika kitabu cha matendo ya mtume mlango wa 2. Kwa hiyo Udo sema anayependa kutumia sana. Eh, matendo ya mtume mlango wa 2. mstari wa 17 anasema hivyo. Itakuwa siku za mwisho asemwa bwana nitawamwagia watu wote. Eh, roho yangu na wana wenu na binti zenu watatabiri na vijana wenu Mao, wataona maono na wazee wenu wataota ndoto unaona sasa itakuwa ni kipindi cha kuotaotaotaotaota wata, hapo ni petro alikuwa namnukuu anasoma biblia na alikuwa vizuri sana hem tuende tukaangalia alipokuwa ametoa hilo neno tuone ujumbe halisi unasemaje m tuende katika kitabu cha yoel mlango vile vile ni mlango wa pili eh. anasema siku za mwisho mambo yatakavyokuwa hem sikiliza yatakavyokuwa tuambie hizo ndoto zilivyo Eh katika kitabu cha Yoel, katika wale manabii wadogo ukaanza manabii wadogo baada ya Daniel, pale utamkuta Hosea, baada ya Hosea na kuja Yoel. Eh Yoel ni mlango wa pili mstari wa 28 mpaka 30 anasema na hivi. Sikiliza ujumbe ulioko pale. nane mpaka 30 anasema na hivi. Hata itakuwa tuko kwenye Yoel mlango wa pili. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba Nitamimina roho yangu juu ya watu juu ya wote wenye mwili. Huyo Mungu ni kila binadamu na huko wa ni watu wote. Ujumbe unaokuja ni kwamba na hii kwenye matendo mitume ni baada ya Yesu Kristo anasema nitakuwa nimefunua wokovu eh, wangu machoni pa mataifa yote. Ndotoko umetoka kwa kwa wa Israeli wa Yerusalemu anasema itafikia mpaka dunia nzima Nitafungulia sasa. Mungu alikuwa anaongelea ujio wa pili wa ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Kwa hivyo huyu ana ukiangalia ndicho anachosema hata katika yoe Nitawaamkia watu wote wenye mwili. Eh, wasio kupata sababu ya kusema kwamba sikujua chochote. Eh, sikiliza Na wana wenu wa kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto. Unaona haya maneno ndo alikuwa ana yanayokuu Petro, si ndio? Eh, sikiliza Na vijana wenu wataona maono tena juu ya watumishi wenu eh, wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu unaona hapa inaendelea mstari wa 30 nami, nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia damu na moto na minara ya moshi mstari wa moja, jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla haijaja siku ya ya Bwana ilio ku na it, itishayo na misayo, na itakuwa katika itakuwa kwamba mtu awe yote atakayelitia jina la Bwana Ataponywa kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwa kwa watu atakaookoka kuna wokovu. Alikuwa anaongelea habari za wokovu. Alikuwa anaongelea ujio anaunganisha kwamba Yesu atakapokuja atakuja kuokoa walio wengi lakini anaunganisha pia na ujio wa pili na jua giza na nini. Sasa ukitaka kuambia kwamba kuna maono yanayokuja na jua kutoa giza na mwezi kutoa kuangaza na siku ya kutisha na anasema hapana huko atataka tu potefa ndoto. Hakuwa anaongelea hivi ndoto tu ya kuamka asubuhi ukasema nimeoteshwa naenda kujenga nyumba naenda kufanya Ulikuwa ni, ni ujumbe mkubwa Eh, unaofanana moja kwa moja kazi ya Kristo. Eh, lakini wao wanautumia wakitaka kuhubiri kama walivyotuliona katika e, njiri zao zote zile kama tuliona katika Ayubu. Wanamtisha Ayubu, anamwambia ni, ni usiku nikaona wakati nililala au wakati giza linakuja nikaona. Hivo hivyo ndivyo wanatumia kama maneno ya uhifadhi. Na Mungu anasema mlikuwa mnadanganyia. Eh, katika sasa hoja ya pili. Watu tumeona habari za ndoto za ndoto kwa kiasi fulani. Lakini msema tulizihubiri kwa undani zaidi, mtanaweza kujirejea ka katika website na kupata ile somo vizuri. E, hoja ya pili naanza msalio wa 30 mpaka saba sio e, mistari miwili tu inasema kujali shida za wengine hata kama sisi tuna shida kubwa hata zaidi ya hizo. Kuna watu wengine na ndiyo maisha yetu wote kwa kweli sio wote kwa maana kama ndio drug issue lakini ni, ni tabia ya wanadamu kuona kwamba shida zake na matazo yake eh ndio kwanza zinatakiwa zitangulia za wengine wote zisimame zisubiri eh, mtu labda au labda mtu mwingine labda anaanza kama ni baba akaenda na matazo yake hapa napale, alafa wambia, ye, yake, na pale alafu akiambea baba kuna tatizo hili na enasema amla niacheni mimi na matazo yangu eh hata vitu vidogo kama hivyo labda anakuja hata mtoto anamtaka kumchekea kuche, kuche, na kufurahia anasema ah aba okay. razazizo eh pana lakini hata matatizo makubwa achana na haya labda ni watoto wanataka kufurahia mzazi eh hata maisha tu ya kawaida Mungu anatutaka eh tuanze na eh, eh, Yusufu Yusuf kwa mfano Yusuf aliuzwa buri hawa walikosea wakafungu Yusuf aliuzwa buri Alikuwa ugenini. Alikuwa hamkini hata lugha hajui. Na, na nini? Matazo ya ishufu yalikuwa ya makubwa. Hawa walikuwa uwanja wa nyumbani walikuwa kwenye nchi yao ya kuzaliwa. Yeye alikuwa ugenini. E, lakini tusome kuanzia mstari ule wa sita tena. Tulishapasoma turudie tena. Sasa Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika, akawauliza hao maakida wa Farao walikuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake akisema, "Muone nyuso zenu zimekunja maana leo" imetoa pa hata tukiwa na shida. Yeye mwenyewe alikuwa na moyo wake ulikuwa una, ma, una maumivu. Eh? Lakini anapata muda wa kuangalia wenzake na kuona vipi mbona mioyo yenu haina furaha? Yuko anajali shida za watu wengine kabla ya shida zake. Za Angeweza kusema, "A, emeachana nao." Kuna mtu sana, kila mtu na msingi zake. wa Mimi mwenyewe na mambo yangu na nitamaliza nita, nita wengine wote, lakini anasema, "Eme niambieni, naona mna tatizo nyinyi." Eh? Eh Mungu anatutaka na anatudai ni tabia ya Ukristo mzuri wa mtu aliyekomaa kiKristo eh kuwa na uwezo wa kuanza na wengine kuwapa kipao wengine kabla ya kuangalia matatizo yetu na kabla sijasahau labda anaweza nikare nikare sawa ngoja nilisema Leo huyu utasikia kuna watu anakuambia kwa kweli mimi ninajisikia nina stress sana. Muda wote nakuwa na mawazo. Muda wote na wengine kuna ugonjwa umezuka siku inaitwa sonona. Eh kiingereza yake ni depression. Eh, ni kama eh, hali ya ya ya majonzi yaliyopitiziza na nakuwa na, na mawazo ya kutaka kujiua na nini. Wengine anakuambia anaenda na muona sisi psychologist, ana mtaalamu wa magonjwa akili. Dawa yake ni moja tu. Kosa kubwa la mawazo yaliyozidi ni mtu unapojiangalia wewe ubinafsi kuwa mwingi u, u, ukawa mwingi ukaona matatizo makubwa yote yako juu yako wengine hawana shida na nini lazima utaingia katika hali ya kusononeka eh e, tu ukihusika e, ukiona mawazo yamekuwa mengi na shida Chukua fanya biblia yako ungana na sisi tutakuwa pembeni mwako tupeleke injili tuanze kuwapa watu wengine injili uone kama uh, utapata sonona siku nyingine haipo nenda kahubiri injili wa, wape watu mistari miwili mitatu ya biblia ambao unaone kwamba wamepotoka uone kwamba ile sonona yako itarudi hata siku moja haipo tunaposhughulika na matatizo ya watu wengine Mungu anashughulika na, na matatizo yetu kwanza pili tunapokuwa na mawazo inatokana na kujiangalia tu sisi wengine eh hatuoni wengine eh unajua kuna mtu mwingine anaweza kawa na ngoo hata 20 lakini akijiangalia aseme sina ngoo za kutosha kwa sababu muda wote anajiangalia yeye angalia kuna mwingine anaweza kumkuta habadilisha na moja tu nakutaneeka kazini kile siku na ngoo ile eh kwa hiyo tukitoa e, ta, e, ile focus kule kujiona si tukaona na wengine kama Yusufu tukaacha kuangalia ufungo wetu kaacha kumkumbuka baba yetu tuliemwacha na jinsi anavoteseka na jiuza hivi baba yangu atakwaje anajua naishi atakwaje na, anajua labda nilikufa Atakuwa afanya nini na walikuwa wanapendana sana na babake mi naamini Yakoba alikuwa na, anaomboleza na Yusufu anaomboleza kivyake vyake kivya, mpaka kivya, walipokuja kukutana eh lakini alipokuwa anashughulika na shida za wengine kitu kingine kufanya kazi vizuri tu unakuwa na chapa mziu unapata muda wa kushinda. Kwa mfano, unaizuka kuchapa hata kazi za nyumbani. Lakini mtu ambaye watu wengi wanao sononeka so ni watu ambao anakuwa katika chumba chake au yuko katika sehemu ambaye Ana, anatoka tu anaenda vijuana akirudi anaenda kulala, yale mawazo yanarudi tena. Kwa, mawazo mengi yanatokana na dhabi tu. Unaona huna matumaini, huna uradhi wa Mungu kwenye maisha yako. Ili umetoka wa Mungu kazi mbili tatu kwa siku, haya mawazo yatatoka wapi? Mbona utakuwa na furaha siku zote? Amen. Kweli kabisa na kuahidi. Yaani ukiwa umetoka kumkopesha Mungu kwa kutumia hiki kiwiliwili na roho yako kwa ajili ya kazi yake, yani mawazo hayapata muda, kwa sababu ufurahii itakuwa nyingi mwanangu. Kweli kabisa. Kwa hiyo tujue tiba. Unajua hata dawa unazokunywa sio dawa nyingi ni chungu. Sio kusema kwamba tiba ni kitu rahisi tu unaenda ukatibia hapa. Wakati mwingine tutumie kidogo nguvu zetu na muda wetu kwa ajili ya kazi ya Mungu, inakuwa ni tiba nzuri inatondolea matatizo makubwa sana. Na magonjo kama hayo, kwa mfano kama Ulaya ulaya sisi tunaenda katika tuenda katika e, nchi ya Finland e, miaka kadhaa iliyopita na asemi nyingine nyingine lakini natoa mfano tu wa Finland taifa hili na mataifa mengine ya Scandinavia asilimia na hiyo pia tutashuhudia niona kwa Japan asilimia eh nadhani kama hamsini ya watu wa pale watu wazima hawalali bila aidha kunywa pombe au kutumia dawa zinazoitwa antidepressants dawa za, za kuzuia mawazo na kukuondolea mawazo na nini eh ni kwa sababu watu wanakuwa wamekaa wameenda mbali kabisa na Mungu hana matumaini anasema Kristo alikuwa ametengana na sisi hakuna Mungu duniani usoma katika kitabu cha Waefeso ta ukiwa umetoka kufanya kazi ya Kristo umetoka jasho watu wawili watatu wameikarini hapati muda kabisa hata mmoja wa kufikiria watoto yake eh katika kitabu cha matayo na sita, ile wa 6 mbili, tusikie maneno ya Mungu arasomaye matayo 6 12 arasomaye ndio 6 12 nasoma hivi hii inatokana na inahusu ile ile sara ya baba yetu eh baada ile sara ya baba yetu watu wameikarini ndivyo sivyo <laughs> kijuu zingine anasoma anasema hivi hey, kweli ndo wakati tuafundishwa ile sara ki luongo luongo hata maneno yanayotumika si yenyewe. Mathayo 12 anasema hivi. Utusamehe deni zetu kwenye King James kweli ni madeni. Lakini tumesema utusamehe makosa yetu. Sio ndo wale walishazoeza. Bara ni hivo, tusamehe deni zetu. Kama sisi nasi tuwasamehe hivyo Wadeni wetu. Mungu anataka hivi unachotaka kwenda kumoomba akusaidie na wewe umeshawafanyia watu wengine ndio kanuni anasema kama yani kipimo hicho cho wewe kama hatkuwasamia watu deni zao uni, unishughulike na tabu zangu mungu muanasema kama vile na wewe na tabu za watu wengine eh kanuni ya Mungu eh na unaweza kusema labda hii ni vitu tofauti na na na shida pana deni deni ni aina ni mambo ya aina moja hayo lakini biblia inajithibitisha eh na emniuliza em, swali eh na wa kwanza kabisa kabla kwenda kwenye swali wa kwanza kabla Mungu anakuambia ukitaka nikusamee deni zako wasamee na wengine ukitaka nikufanyie mambo yako wafanyie na wengine na Mungu arasema anataka wa kwanza kabisa awe yeye mwenyewe. Mungu anataka Mungu amechukua ame nafasi ya juu sana, ameinuka sana. E, pamoja kwamba anatupenda wanadamu lakini kitu ya kwanza anasema mimi ndio wa kwanza. E, kabisa, anasema mpende bwana Mungu wako. Mtu moja nasema, walimtwambia man, kitu kikubwa kabisa cha kufanya, amli kabisa ambayo nikitimiza nitakuwa nimempendeza Mungu nipi? nasema kwanza ya kwanza ni kumpenda bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote. Alafu ya pili ndio nafikiria na wanadamu sasa. Kabla kwa kuwatendea wengine mtendee Mungu. Je, Mungu nataka akuondolee shida zako, akuondolee mawazo yako, akusaidie shida zako, akutazulia matatizo yako, umemfanyia nini hata kimoja basi? Nini tumemfanyia. Okay, unaanza kusema sasa ina maana ni mtakuwa na lazima nifanye ndo nifanywe? Ndio, ndicho alichosema. Ndicho alichosema. Wakati mwingine Mungu ni mwenye rehema, uwezo kumpima na vipimo vya, vya mizani ya wanadamu Ilo ni wazi, hatuwezi kufanya sana. Lakini Mungu anasema alimuumba wanadamu kwa mfano wake. Kuna vitu vinofanana na Mungu. Mungu tu kila siku wewe tu unataka kwenda. Wewe ukiamka unavunja amri zake tu bila kujali. Alafu usiku unamaliza kwa kupiga magoti na kumwomba kufanya vitu vyake kila siku. Na ndiyo maisha wa Kristo. Mungu anasema wanaume wasi, wanawake wasivae mavazi ya wanaume na wanaume wasivae mavazi ya wanawake. Anasema yule anayefanya hivyo ni machukizo mbele zangu. Anasema katika kitabu cha cha kumkumbuka 22:5. Alafu Wakristo wanaishi wanaivunja hiyo sheria waziwazi. -wazi. Alafu akimaliza wanasema Bwana tunaomba utusaidie shida zetu. Anasema hapana, yeye ni nani kashughulike na shida zetu nasema kama vile walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao Mungu aliwaacha wapotelee katika upotevu ndio vile alikwambia Biblia Biblia inasema mkaribieni Bwana naye atawakaribia Unachomfanyia Mungu naye anachofanyana chama katika kitabu cha cha cha, cha, cha Yakobo mlangu wa 4 mstari e. wa 8 Kwa hiyo maana yake Mungu anasema fanya na mimi nitafanya sawa sawa nawe lakini kwa Yusufu mfano tunaona Yusufu anafanyia watu wengine vitu eh sasa Mungu naye ni mwepesi wa kushughulika na vitu vya watu wengine. Eh? Eh niulize swali. Kwa mfano, ukisikia kuna mtu yeye na vitu vyake pekee yake. Hawezi aka hawezi kumkopesha mwingine kwenye shida, hawezi kumsaidia. Yaani vitu vyake ni vya kwake tu pekee yake. Ni hakopeshi, hasaidia kwenye nini vyake tu. Kuna watu wa binafsi katika vitu vyake kila alichonacho. Na wewe ukisi, ukiwa na nafasi ya, ya kumfanyia utakuwa unajisikia mvuto wa kwenda kumfanyia mtu hicho ambacho wafanyi watu wengine? Hapana. Hapana kabisa. Au mfano mtu huwa hashiriki na mambo ya watu wengine katika jamii, ha, hali wanao ha na wanaoulia, hacheki na wanaocheka, Hashiriki kwenye harusi za watu, haashiriki ha, misiba ya watu wengine, akapata harusi na, na misiba naye anaenda kufanywa vizuri zaidi? Hapana. Kwa hiyo tuwe na tabia ya maalumu kwa, kwa somo la leo ya kushughulika na mambo ya watu wengine hata kama tunayo kwetu vile vile. Ninaanza kusema kwamba kwa kuwasaidia watu wengine unakuwa tayari wewe usharizike na vitu vyote sasa unawapa ziada na hiyo inakuwa sio msaada wa tu. Mungu anataka tusaidie hata pale ambapo tumepurukiwa. Asante Mimi, eh Ndiyo maana yake. Eh hemsome katika kitabu cha Matayo ma, ma, mlango ule wa 10 eh muda umeenda muda umeenda lakini nisiende pale kwa ajili ya muda nataka 18 eh pata nane, e, nane sitasoma pale nitaeleza chokisa kiso mtakikumbuka eh mtu mmoja alikuwa anadaiwa nimesema kwa haraka haraka alikuwa anadaiwa e, kiasi kikubwa cha fedha eh ilikuwa kama sema ni dinare 10,000 pesa nyingi eh aka yule aliyokuwa anamdai akasema sasa bwana yule akasema itabidi huna itabidi kule. kuuze wewe na watoto wako na nina, nini na nini wote wewe mtuma una na watoto wako unapoteza uhuru wako. Akaenda akasema bana na uni sabei. Ninaamini sabei nitakuja kukulipa na nini? Lakasema okay nimekusamea. Yule jamaa aliyetoka tu kusamea kiwango kikubwa, akakimbia akakutana na yeye ambaye anamdai kidogo tu kama senti tu kadha. Akam kamata akamtesa vibaya mmoja akasema, "Unajua ninachodaiwa wewe?" nirudishi haraka sana kama funga kama mpiga taarifa zikafikia yule wa kwanza nile samihe vitu vikubwa ambapo taswira yake ni Mungu eh anasema yule mtu yule anataka kumtasamehe wangu wakubwa kile yuko na watesa wadeni wake vibaya sana alafu anawa anadai viduchu yule anasema emleteni hapa nitashughulika naye anasema e, ule ule wa 30 na na na 2 nilikuwa nasoma hata 18 una kisa ni kirefu kidogo eh Ana, anasema Yaani hujawaonea wenzako rehema na huruma na unataka ni kuonee huruma. Mungu niko anasema kama tunataka Mungu atuonee huruma lazima kwanza tumoe watu wengine huruma vile. Ndio <tos> ujumbe wa Mungu. Eh, wajea muda sita parejelea pale. Eh, sita pale. Eh, kama ufupisho tu eh, a lakini inshae sema sina sina sina eh siwezi okay kwa hivyo nasema nini ni kama kanuni tu inasema ukisubiri uwe huna shida ndipo utatue za wengine hutakao utatue shida kwa sababu so, za watu utakuwa muda wote uko shida za eh ni utakuwa unafikiria matatizo yako niyo, ndio ndio kanuni kwa sababu so, hakuna muda ambapo shida zitakuwa zimeisha eh eh eh Ukisubiri uwe na moyo mchangamufu pale tu ambapo umemaliza shida zote pia utakuwa katika majonzi kila wakati. Eh. E. Na, na, na na mambo mambo mengi mengine Tumatuka pata katika ile ile eneo. Em twende hoja ya tatu kwa ajili ya muda. Nimesema kusema kweli hata kama ukweli unauma. Eh? emte shome kwanza ule mstari wa 9:19 twenda twenda haraka kidogo 9:19 anasema hivi Anasema mwenyeshaji mkuu akamwadishia Yusufu ndoto yake akamwambia katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mwere yangu na katika mzabibu mlikuwa na matawi matatu nao ulikuwa kana kana unamea unachanua maua vishada vyake vikatoa zabibu zilizoeiva na kikombe cha farao kilikuwa mkononi mwangu nikazitwaza bibu nikazikamua katika kikombe cha farao nikampa farao kikombe mkononi mwake Yusufu kamambia tafsili yake ndiyo hii matawi matatu ni siku tatu baada ya siku ya tatu farao atakiinua kichochako atakurudisha katika kazi yako nawe utampa farao kikombe mkononi mwake kama desturi ya kwanza ulipokuwa na mnnyoshaji wake Yelewe nikumbuke mimi nitakuwa kupata utakapopata mema ukanifanyie fadhili na kuomba ukanitaja kwa farao na kunitoa katika nyumba hii kwa sababu katika hakika naaribiwa kutoka katika nchi ya wala hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani sura ya mkuu wa wakaji alipona ya kwamba hiyo tafsiri ni ya mema akamwambia Yusufu mimi kadhalika nilikuwa katika noto yangu na tamaa na tazama ziko Nyungo tatu za mkate nyeupe juu ya kito changu na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula kwa farao kazi za mkokaji ndege wa katika ungo juu ya kito changu yusufu akajibu akasema tafsiri yake ndiyo hii nyungu tatu ni siku tatu baada ya siku ya tatu farao atakinua hata kuinua na kukondolea kichwa chako na kutundika juu ya mti na ndege watakula nyama yako. Hapa kuna mambo mawi makubwa. Ma, ma, Moja, mtu alikuwa amefungwa, anaafamihewa anaondoshwa kwenye kazi yake mambo yanaenda vizuri. huyo ndiye alikuwa nyweshaji. Mwokaji alikuwa na ndoto mbaya kwamba atanyongwa, tatundikwa. Sasa hakuna jambo linaloingea kwenye Biblia kwa bahati mbaya. Leo hii waotaji wa, wa ndoto muda wote anataka kuotesha mandoto mazuri mazuri kama nini ikiwa ni ndoto ya kimungu na ina ujume ikija nzuri isemwe mba na sio ndoto tu na, ni, hii ni na, na mahubiri eh, na mahubiri leo hii watu wanahubiri tu vile vitu vinavyowapendeza masikio ya wasikilizaji wao na lengo bibili nasema ni kusudi watu wafurahie waweze kuwa, ku, kulipa fedha waweze kulipa matoleo mengi na watu waje kwa wingi waje kusikiliza habari za ndoto nzuri peke yake lakini katika maisha kuna pande ya zote mbili kuna nuru kuna giza watu vipo katika maji eh kwa hiyo hoja hii inasema eh, imetupasa kusema kweli hata eh, kama ukweli ni mchungu hata kama kweli ni mchungu tunaona Yusufu Angaiza kumwambia sema hii ndoto yako sielewi. Huyu ni maraike ni nini? Huyu wapira mbaya alikuwa ana ndoto yake ni mbaya. Angaiza kumwambia mimi sielewi ndoto yako. Sijui maana yake. Bado Bwana hajasema na mimi. Nageza kumwambia lakini Yusufu alichoambiwa na Mungu anasema. Eh? Alichoambiwa na Mungu anasema hem tuende katika kitabu cha eh tuende katika kitabu cha cha um, wafalme wa kwanza mlango nenda haraka kidogo kwa ajili ya muda wafalme wa kwanza mlango ule wa, wa mwisho wa kitabu cha wafalme wa kwanza ni mlango wa 22 wafalme wa kwanza 22 eh anasema eh, anasema mstari ule wa wafalme wa kwanza 20 na 2 Arasema kwanza mstari ule wa Wewe niangalie ule mstari ulipo Ni e, ni habari za Nabii mmoja aliyekuwa anaitwa Mikaya Tushasema habari zake yule Mikaya Alikuwa ni nabii wa kweli Tuanzie mstari wa 13 mpaka wa 14 Akasema hivi Mikaya akasema kama bwana aishivyo neno lile bwana aniambia ndilo nitakalo nena kwa lugha nyingine mimi nitanena neno lote no la Biblia leo hii watu wanachagua ni nini kinaweza kuvutia masikio ya watu ndicho wanahubiri wako sawa wanatakiwa wae hivyo pana huyu niambia kweli eh walikuwa umetoka kidogo kumambia msalimu 13 anasema msa, juu panda juu kidogo eh, wafalme wa kwanza 22 tusome msairo 13 anasema yule mjumbe kwenda kumuita mikaya akamwambia akasema angalia sasa maneno ya manabii kwa kinywa kimoja husema mema kwa mfalme neno lako naliwe na kusihi kama neno la moja wao ukaseme mema ndio akaseme vitu vizuri kama ndio tutasema zile nzuri kama nikuhibiri sema vile vitu vinavyopendeza. Usiseme mikaya sema pana mimi ni kama Yusufu. Neno lote nataka ndoto mbaya nitaisafisiri kama hivyo hivyo. Nikletewa ni, neno la Biblia kama eh na ukiangalia katika Biblia mambo mengi ya ya hukumu hukumu kimseme Biblia sema kubwa ndio sababu watu wamebakiza sehemu ndogo sana ya Biblia kusoma na sio sehemu nyingi hazivutii. Utapata sehemu gani na havutii katika kitabu labda cha Yeremia. Zile sura 52 sura. So. Eh? Kwa hiyo ni jukumu letu. Eh mtani katika kitabu cha matendo ya mitume eh ule wa 20 mstari wa 27 anasema hivi matendo ya mitume 20:28, "kwa ajili ya mda. Mtende ya mitume 20:27 anasema hivi, "Kwa maana si kujiepusha na kuwahubiria habari za kusudi lote la Mungu." Huyu ni Paulo wake na anga wa kutoka Efeso anaelekea Yerusalemu. Mmh anasema mimi Sikuahubiria vipande vipande si kusudi lote la Mungu. Maana kanihubiri ya mwanzo paka ufunuo. Nlicho tunachofanya hapa kanisani. Na siku ikiitokea kwamba ni lazima nihubiri sehemu fulani nyingine nisiguse hiyo kazi nitaachana nayo. Takwa nimeshindwa kazi. Eh. Na siku ni nini itakuwa eh. Kwa hiyo nasema siku jeepusha kuhubiri kusudi lote la Mungu. Hapo mtoto ana katika kitabu cha Ezekiel Zekeri mlango ule na atubitu tufungie tu, tu hapo hii hoja kwa muda. Nenda kwenye kitabu cha Ezekieli mlango wa pili, mstari ule wa katikati ambilia pale kuna vifungu vififu vya kinabii. Tafuta Ezekieli mlango wa pili, mstari ule wa tusome mstari wa tano na hata wa 7. Zekeri 2. Eh. Baada ya kitabu cha maombolezo ambacho kiko katikati ya Ezekieli na Yeremia pale, naona ingia kwa Ezekieli upande wa kulia kwake, anasema mstari ule wa Nimesema mwanangu ni wa 2.5 mpaka na 7. Ni mwanangu wa 2.5 na wasaba anasema hivi. Msari wa 5 anasema hivi. Nao Jozi ya msari wanaasema nao anasema na wana hao na wana hao wana nyuso na haya na mioyo yao ni migumu. Mimi nakutuma kwa hao nawe utawaambia Bwana Mungu asema hivi. Nao kwamba watasikia au kwamba hawatasikia kama kwamba watasikia au hawatausikia maana ndio nyumba ya kuasi hao hata hivyo watajua kuwa nabii amekuwa miongoni mwao anasema wewe nenda ukiwa na ujume wala wa, ujume ambao maana nyingi hausikii ndio sababu makanisani hatakusika na sio mbaya kwa maana kwamba hakuna kitu kinachotoka kwa Mungu kama chenye lakini ule ujumbe ambao haufurahishi masikio ya watu na mioyo yao anasema ukiwa nao wewe useme haijalishi watakusikia au hawatakusikia Okay. na no, ujumbe aliyomwambia Mungu alimwambia Ezekiel. wa 7 anasema, anasema hivi, nawe utawaambia maneno yangu kwamba watasikia au kwamba hawatasikia maana hao wanaasi sana. Je, okay. Mungu anapotuma mjumbe wake, anamtumia mtu akahubiri. Anategemea watu wanaenda wote kumsikiliza? Anaenda mwenyewe tayari na mashaka. Anasema wewe Kama watakusikia haijalishi, kama hawatasikia haijalishi. Wese manachoku- Ninakufundisha Biblia yote. Ndivyo makanisa kanisa ya yanavyo hivi leo hii. Si. hata kidogo kabisa. Yanaenda kutafuta ambapo watasikilizwa na watawambia uongo. Mhm. Ataambia uongo. hiyo tujifunze kuhubiri kusudi lote la Mungu, hmm. Na kwa fano, tuto mfano, tutoe mfano. Tuguse kidogo kwenye hizo ndoto. Isi mbili ukiangalia huyu aliona alikuwa na matawi matatu ya mzabibu. Mweshaja akaukamwaga akampa kikombe. Yusufa anakuambia anamwambia hayo matawi matatu ni siku tatu. Ukiangalia hakuna uhusiano. Eh? Na huyu akamwambia alikuwa na nyungo tatu. Anasema nyungo tatu ni siku tatu. Kwa hiyo leo hii kuna watu wamefundishwa namna ya kutafsiri ndoti kwa ma ukiwa na hivi ujue hivi hivi hizi ndoto hizo huoni dalili kwa mfano huyu aliyenyongwa huoni dalili ya kutundikwa yote hata moja kwa mfano wale ndege walipokuja wakala vitu Vyakula kula kwenye ile nyungu ile mikate huoni kwamba kuna uhusiano lakini na naomba na, na, na, niguse tu jambo jingine kwa haraka kabla naenda kwenye jenda kwenye hoja nini nyingine ya mwisho neno kutafsiri kutafsiri Leo hii kwa mfano ukawaambia watu kwamba mtu anaokolewa kwa kumamini Yesu Kristo pekee sio matendo yetu. Ukawambia e, Mungu anachukizwa labda na e, mfano nao utoaji mzuri ni utoaji wa mimba. Leo hii watu wanakuambia ah e, Mungu hajasema hicho kitu. E, ni jinsi unavyotafsiri neno la Mungu. Hizo sio neno la Mungu lina li si ina tafsiri ya ndoto tu ni vitu ambavyo haviko kwa mfano Mungu akisema kwamba wanawake wasimvae mavazi ya kiume na wanaume wasimvae mavazi hiyo sio tafsiri ni kitu kiko wazi wazi eh lazima We umetafsiri tu mipya yako tafsiri ni za ndoto ambazo ni vitu ha, vya ambavyo ni, ma, ni mafumbo tu sehemu nyingi kwenye Biblia hazihitaji tafsiri zinatakiwa tu kusikilizwa na kuaminiwa basi amina eh lakini mtu uki, kwa mfano njinsi tunaoenena katika makanisa ya FB. Anamwambia ni jinsi mnavyotafsiri Biblia. Ha, wala hakuna se Leo ndio kwa mara ya kwanza tunaona mambo ya ndoto yenye kuhitaji kutafsiriwa nyingine ni ukilisoma kama lilivyoandikwa. Eh. Lakini anamwambia ni jinsi mlivyoamua kutafsiri. Sasa utatafsirije Kiswahili wakati lugha ni hiyo hiyo? Tafsiri ni vitu hivyo fichwa katika maana na neno la Mungu sehemu nyingi sio mafumbo ni vitu imeandikwa waziwazi sehemu nyingi. Same nyingi, same nyingi, same nyingi kwa sababu na hiyo e, kwa Mungu anasema embe nienda kwa kuhubirie wa, kama watasikia hajalishi kama watasikia wewe endelea kuhubiri watajua tu kwamba nabia alishakwepa akasema mm -hmm. unaweza sema hapo umetafsiri um, vivyoote unavyotaka hakuna tafsiri pale sio ndoto mm hiyo -hmm. eh kwa hiyo kwenye neno la Mungu kimsingi ni sehemu chache chache ambazo ni ndoto au kwenye kitabu kwa mfano kama cha ufunuo kuna sehemu zinahitaji kutafsiri lakini sehemu nyingi ukaanzia labda zile njiri nne hizi Yesu arasema eh kwa mfano na, Yesu anasema hamuwezi kutumikia mabwana wawili uweze kutumikia Mungu na mali hapo unahitaji kutafsiri iko wazi wazi eh Yesu anasema heli walio masikini wa moyo eh uhitaji kusema kwamba sasa inahitaji kutafsiri hiyo sio maficho sio ndoto ni kuliamini tu kama lilivyo hem katika hoja ya mwisho e, na ya mkina abla kubasane, na mkinabla sio kubwa hoja ya mwisho anasema tusikatishwe tamaa au tusikate tamaa pale tuwatendeapo watu wakatugeuka tunapowatendea mema watu nao wakatugeuka eh, we, ukisubiri na mimi najiambia vile vile eh, kwamba uone majibu ya watu uliowafanyia mema ndipo uendelee kutenda mema utatakatua uta tamaa hutaendelea mbele eh na mara nyingi kuna kanuni ya kibiblia na duniani ipo ya wale watu mara nyingi tunao watendea mema Ndiyo ambao kwa mara nyingi hatutendei mema zao hiyo Ndiyo sio eh yaani maneno ni kwamba na sio wengine mimi mwenyewe yani wanadamu unakuwa huko pande zote mbili kuna wakati yani kuna wakati wakuse, upande wa kutumiwa na upande wa kutendewa vibaya na wewe kutendewa vibaya na kutendea wengine vibaya yani kuna watu wengine mimi hapa nilipo Wali, nani ya wajua kwele, mgini, na nani awajua kwa kweli wakati mwingine nikirudi mimi naweza ngai kabisa. E, unakuta wale kutendea mambo mema mazuri hukuwahi kuwarudishia mema ndiyo sio? Eh Mungu anasema ikitokea hivyo pia tusichoshwe. Anasema msichoke kutenda mema hata kwa jamii ya watu waaminio. Hata kama hawatakurudishia mema. E, lakini je Mungu anategemea wasirudishie mema? Hapana. Wa, au nao anakuwa na kesi na Mungu wao. Eh, sisi tutendema ni kama kale kama mezani kacho nasema tendo wema nenda zako usisubiri shukrani eh tukisubiri tushukuliwe ndo tuendelee kutenda tendo jina nyingine tutaishia pale pale eh muu anasema eh twatendee watu wengine eh kuanzia mstari ule wa eh, tuko katika mwanzo ile 40 na 40 tutaanzie mstari ule wa tuna mstari sio mingi sana kwa hiyo tunaweza kuisoma moja moja tukaimaliza yote Tuanje ule, ule mstari, Tuanje tusome mstari wa 14 turuke msara, msara tushaosoma tusome 14 tusome 20 na kuendelea. Anasema hivi Ila unikumbuke mimi utakapopata mema ukanifanyie fadhiri na kuomba ukanitaje kwa farao na kumkapa ara alichomwambia. Anasema mm. e ukisharudi kwa nafasi bana, au kanisemea semeye vizuri ukanisema ninateswa na asina nlichokosea nimeletwa hapa kwa kusingiziwa na mke wa Potifara nimefungwa me, na nini? Mstari wa 20 Ikawa siku ya tatu, siku ya kuzaliwa kwake farao akamfanyia karamu watuma wake wote akakinua kichwa mkua wa wanyonyeshaji eh, yule mnyonyeshaji akamrudisha nafasi yake na yule muokaji akamtundika hiyo msari wa mwisho anasema hivi wa 23 lakini huyo mkuu wa wanyonyeshaji hakumkumbuka Yusufu alimsahau eh sasa Yusufu angeza kusema aise yule jamani huwa mtendaye mema bila amenifanya hivyo na mimi naacha na kuwa hivi hapana muana tutambia hata kama watu wengine eh wa tamaa kwa kuwatendea wema. Eh leo hii kuna watu wengine anakuambia mimi nilikuwa na binti e, nikamsomesha ni baadaye amekuja amenikata ame ameolewa na mtu mwingine. Usiaache kusaidia watu. Labda ulifanya katika ujinga, alikuwa haikuwa maana yake halisi, lakini sio kikwazo cha kutosaidia watu. Eh mimi bwana nilikuwa na kijana, tulikuwa tumetenda hivi na hivi, Asema siji tawana. Nimemsubiri ni nini? Hatimaye amemfanikisha sasa anaenda kuwa mtu mwingine na jiua. hapana, hiyo nayo usifanye. Eh. Eh hata sio. Eh. E. ukisoma e, katika kufunga, twende katika kitabu cha wa wa Korinto wa pili. Hii naomba naomba hii usijisikie kama labda ni wewe unawatendea. Naomba hii tuangalie katika mtazamo mkubwa wa kuwatendea watu wema halafu Wasikurudishie Halafu ukajisikia Kukatua tamaa, ukaona dunia imefungwa hapana. Tuangalie hasa katika mtazamo. Eh? wa pili mwanzo wa mbili. aya ya sita Paulo anasema hivi Haja maibi Lakini na nivo wa konento wa mbili. 12 16 anasema hivi Lakini na iwe hivyo mimi sikualemea bali kwa kuwa mwerevu naliwa Eh um, anasema Tuanze 15 anasema nani tuanze 15 afte tunaenda hivi, nani kwa furaha nyingi nitatapanya tena nitatapanywa kwa ajili ya roho zenu. Je kadiri nizidivyo kuwapenda sana ninapungukiwa kupendwa? Tashiraha nayo Paulo ni kwamba Jisa kuwa na wapenda wale wa Korintho na kuwafanyia vivyoote alivofanya. Anaona yeye, yani anaenda mbele wao anarudi nyuma. Angeweza nao. Lakini anasema hapana. Bado nitaendelea kutapanya, nitaendelea kujitoa kwa ajili yenu, japo ninaoona ninavyonataka kuwapenda ndio mnavoendelea kunichukia. ndicho anachokiona Paulo na ndicho alichokipata Yusuf Mm. Yule mtu aliyomtendea mtendea mema na kumpa tafsiri na kumtoa hofu yake na ku, na kushughulika na shida zake akamsahau lakini utakuja kuona hapo mbele eh mnadama anaweza lakini Mungu atakukumbuka. Tutaona Mungu anatengeneza mazingira. Huyo sasha msahau. Mungu anatengeneza mazingira huyo huyo aliyejifanya kummsahau Mungu sasa ndio anamkumbuka. Tutaona huyo Yusufu atakumbukwa na Mungu lakini kupitia kwa mtu huyo japo yeye alikuwa ameamua kumsahau. Eh? Eh katika kitabu cha Yo, Yohana, eh, tusome Yohana na Zaburi nafikiri tutakuwa tumefunga. Eh tutamalizia hapo. Yohana mlango ule wa 13. Eh hata tatu nitaisema mdomoni afu twende twende kwenye Zaburi ya na moja Yohana tatu Yesu anasema likatimia ile neno unasema aliyekula chakula changu eh ameninulia kisigino chake eh? hii ni taswira ya yule yule mtaliofanya Yusuf eh alamnsahau kumuinulia mtu kisigino ni kuondoka kwa mwaki, eh na hii ilikuwa inatoka katika kitabu cha Zaburi emsome pale kwa Zaburi ndio limeanza kusema kwa mara ya kwanza Saburi ya 419. Wazima, Hii mistari sasa ina inafaida gani? Ina faida kutuanda ya kutuandaa kwamba haya mambo yatakapotukuta kwenye maisha tusije tuka tumechoshwa, tume tumekachota tamaa. Wengi kuna watu wengi sana wanajua kwa kuwatendea watu mema alafu asirudishiwe wema akarudishwa tamaa mbaya, anaamua anasema anajitundika. Ndio sio? Ndio. Sasa si ni bora tukaonywa na Mungu kwa neno la leo? E, na hupati shida tenu yani jambo likija ukiona unitegemea halikuumi hata siku moja hata lakini likija huko ulitegemea yule uliokuwa kuna mtu mwingine anakuambia yaani mimi mke wangu mme wangu nilikuwa namwamini sana alafu tunaamenisaliti hivi akajitunika watoto wakakosa baba Watoto wakakosa mama eh lakini ukiona unategemea kwamba ndio mwanadamu alio Why, una, una, una, una, una biblia una, Amini mean wa Kiingereza nasema unakuwa nasema unakuwa thick skin. Yaani unakuwa na ngozi nzito kiasi ambayo kama kama ya kiboko haitoborewi na matatizo. Tu jamani Wakristo mnao nisikia tujifunze kuwa na ngozi pana kama ya kiboko ili kusudi, tukichoma michoma na mashindano tukachoma na misumali isitobowe tu na tumijur tujaze Kristo katika ngozi zetu. Lazima dunia inaweza kukuchoma tukaoumia sana. Amina. Eh ndio e, Mungu anatufundisha. na moja, Zaburi 9 nasema hivi. Anasema msiri wangu tena niliye mtam, niwe mtumainie. Aliyekula chakula changu ameninuria kisigino chake. Ndiyo inakuja inatimia kwa Yuda e, katika mlangu wa 13 wa kitabu cha yo, yo, Yohana. Injili ya Yohana ndivyo Yuda alichofanya. Yesu Kristo likatimia kama ilivyo neno katika Zaburi miaka kama 1000 iliyopita. Eh, maana yake katika maisha yetu nini? Eh, tushaona mifano mbalimbali, eh, mtu anawekeza, anasema nimewekeza kwa mtu. Hata watoto wetu. Unajua kuna wazazi anajuta anasema, "Ya niu mtoto nililokuwa nimewekeza, alifamfanya hivi?" Ndio sio. Ndio. Sana. Isi tukatishe tamaa so, kwa sababu imetokea hivyo. Tuitegemea eh? Je, tuitegemee sana kwamba sasa ndo hapana, sio kwamba tunategemea matatizo lakini yakija basi yasija ya katu yakatukatisha tamaa tuka, tukapoteza tuka hata afya zetu na uhai wetu, eh? Na ukisoma katika eh, kwa ajili ya muda nitaishia hapa, eh, Yesu aliwasaidia, aliwaponya wakoma wengi kwenye Luka saba Lakini alirudi tu mkoma mmoja kumshukuru. Anasema sasa amekuja tu huyu mmoja tena msamalia Mgeni huyu ndiye aliyokuja kukumbuka. Wengine tisa wakaunganisha wakaenda zao. Kama ilitokea kwa Yesu, katokea inaweza katokea kwa kwetu kwa sisi. Lakini tuchanganye Kwa hiyo tumejifunza tusije tukakatishwa. Na tamaa na wanadamu au tukiwa wengine nao wasije eh wakajiua wakaumia sana. Kaso ndio wanadamu tulivyo. Eh hapa. Baba mwingine na kwa neno hili. Asante kwa kutuka neema ya kusoma mlango huu na kujifunza mambo haya. Mama kawe halisi basi katika maisha yetu na katika ya wote wanaotufuatilia. Na kushukua kutupa neema hii Mungu baraka zako Mungu zikaatamia watu wako waliokusanyika mahali hapa. Walinde na kuwatunza. Mungu atukutanisha tena wakati mwingine kwa utumishi wako kwa ajili ya neno lako kwa ajili ya ibada. Niuniwe na usifiache jina lako katika njia zetu katika jina la Amen. Amen. Thank <laughs> you.